Entzule Mentxe Gabiltza, guarda sola saioan e, urte honetako Agian egunek beroenean Amaia lasa eguno hon? Eguno maita Esaten dute gaur izanen dela Egunek beroena inolako zalantzari gabe Itamasei gradutara ino Iritxiko garela hemen irunean bueno, udan, udan gaude, beraz e, Normalena hori da, ez? Bai, temperatura altuak Bai, temperatura altuak Egun batean bai, urrenguan ere bai Urrenguan ere bai, bai, bai Akaso, bero bolada luzezka Eta eta gogorra Nola daramazu. Bueno, ba? Bai, ongi. Bai. Bai. Ba, azkenean e, Tokiak topatu behar dira ez? Ba, freskoago egoten de egon gozaren Tokio bat edo ez? Horratxean bueno, bai, galitu beharrean diot. Gaur bai edo bai joan egara hori e, santo domingoko ascensoriaren zuko. <laughs> eta ni, akaso ezka baldera joango naiz. Hori ere ez da tokitxarra, goiko kaixkoa. Baina oinez ibili eta gora nioiago bueno, ez. ez eh? noski arratsaldea hor bero, bero zapa dagoenean, pixkati luna aldera edo, txipit japa poliki poliki igo. Eta goran, goran hor ibilbidea markatua dago oso uh -huh. polita. Bai. ta bueno, pues sortik orraize ibiltzen da beti, gaienetan. Bai, bai, bai, bai. Hoize gainera, ba, beria bai, freskura bai. pitin bat somatzen ote den. Bai, eta jaisterako ja freskatua egonenda, pentsatzen dut. Bai, bai, bai, bai. Espero dezagon bestela loa gaizki. Bai, sugarizko temperaturaltuak, baina biartik aurrera jaik aitza komendatuz. Geu saiatuko gara Arnaiz Fernandezekin hitzeiten. E, oso, eta kite, talka hondia eginen omen du frente hotzak, frente beroarekin, olako zerbait, bueno, bai. berak best, beste hitz batzuekin eta grafiko batzuekin esplikatzen du osongi, baina, bai, bai, bai kaitza potenteak e, suerta daitezke e, horren ondorio oz, edo, ikusiko dugu biartik aurrera dute iruz palaue gunez, kaitza giroa eta temperatura freskoa guan. Bueno, eta gaizki torreko? Bai, freskatzeko. Hemen gaude gu lehioguziak irekita bedia freskura pixka sartzen den orain kanpoan ikusten dugu ogei graduko temperatura ogei edo ogei tabi, toki batzuetan bai. ogei. Eta nabaritzen da irratia etxita gondela azte urozoan eta zen. bueno, torre honek sauna ematen zuen, ez? <laughs> Gehiago. <laughs> Argaldu gara bi kilo sartu eta bidea. <laughs> bueno, tira, ebentxe eta hemen ba, hainbat, kontu eta kan eta gonbidatu izanen ditugu esate baterako e, aipatuko dizuegu e, agerkari digital berri bat hasi e, dela e, zabaldu dutela Eta um, amestipuntu eustu izena, hor, e, esan erran irratia hartzen duen esparruko informazioa hartuko duena. Hau da, ba, ultzama, odieta, atez, e, ba, saburua, eta hor inguru horretan. Lurgilda amestipuntu eusagerkari horretako arduraduna eta gurekin izanen dugu. Kontu gehiago izanen dugu, joan dena ustira larratxaldean e, gaztetxean asamblada publiko bat, ireki bat, e, egin zuten e, hor ustutzeko riskoa ikusten dute gero eta gertuago gazte txekokidek, eta haiekin itzegin nahi dugu eh, honetaz, abe, galdetu nahi dugu nola dauen egoera, orain eta zesumatzen dute zespero duten eta zen eurrik eh, hartu ditu zen aurren inguruan. Eta kontu gehiago ja alaster, elduden ikandian izanen da imoz, imozko senden eguna. Horretaz, mintzatuko gara bertako alkate jaunarekin, eh, josean iturralderekin. Eta gero, Ongirtzen bazaiz zuen ba baino freskagarri bat e, hartuko dugu aiozko urtegian. Hani izan e, ziren berriako kazetari gazte batzuk erreportai egiten horietako bat X gurekin izanen dugu eta berak emanen e, digu informazio guzia kontatuko digu zer egin daitekeen eta zer ezin daitekeen egin aiozku urtegian. <messizuk> Eta deus baino len erabiltura dugune bezalaxe ba, eh, gaurko egunkariak hartuko ditugu izpideen ba prentsari errepasoa diteke Gaur hiru 100kari maiganean gara diario de noticias eta diario de Navarra eta garan hauei irakurri dezakegu azalean Arrozpide etxera itzuli da 30 urteta zortzi bete gartzelan lehen graduan eman ondoren. Hau da bigarren euskalduna denbora gehiena emanduen gartzelan Franco hil ondoren. Sagarduik Zigabarruan denbora eman emanduen duena bi aste gehiago egon zen. Horixe, beraz e, nagusietako bat, e, berri nagusietako bat, e, bestea Venezuela e, datorkigu. Honek magnizidio saiakera baten ostean Venezuelana aspaldi nagusi den tensio politikoa egoia jaio du Nicolas Maduro presidenteak jasandako magnizidio saiakerarekin armadaren ospakizun batean parte hartzen ari zela hiru dronek estanda egin zuten. Hirudian ageri dione Nicolas Maduro presidentea honek atera zen eta etzen zauritu larririk izan, baina soka luzea ekarreko du telebistakameren aurrean gerta dutako erasoak eta horren ondoren zei pertsona atxilotu egin dituzte eta horre argazkian ikusten ditugunak ba Nikolas Maduro prezidentzia eta bere aldamenean dauden ba gobernuko eta armadako kideak Diario de noticias eta Diario de Navarrane basan du laiko ba, gertaera e, latza e, da torkkiigo e, ona e, azalera. Sanduzlaiko hilketa Moises Fernandez Txando ustezko hiltzailea atxilotze unean ikustezak egun argazkin nagusian. Gizon batek buruan kolpatu zuen aitagina arreba hilarte eta ondoren sei orduz atrintxatu babestu egin zen etxean poliziak atxilotu arte hori xebera zikus dezakeuna. Bestalde, Santipotroz gartzelatik atera ondoren beste amaboste dira aske gelditzeko lentasuna duten presoak. Grande marlaska ministroak esan du presoak urbiltzea estela mesedeko tratua. Venezuelak leporatzen dio Kolombiari Maduroren aurkako atentatua egin izana. Eta gaur diario de notizia zen, erreportaia bate ikus dezakegu, iruñan dauden amar igogailuen ingurukua. Eta bukatzeko diari denabarra hartuko dugu Izpide, hemen ere sanduzelaiko gerta erabiltza, Aita Ginarrebait eta Sei Ordu Santrintxeratu zen etxean, aurrikari penalak editu ustezko hiltzaileak, bere familia eta hildakoarena etxe bloke berean bizi dira. Bestalde, Santipotros Gartzelatik atera da 40 hilketengatik 31 urteko kartzela zigorra bete ondoren. Volkswageneko akordioa sinatuta egotetik Kinkalarrean egotera pasada. E UGT e, eskatzen du Volkswageneko lantaldea gaztetzeko akordio hau iskanbila politikoetatik at geldi dadila. Bestalde Lizarrako festei buruzko aipamena, e, Diario de Navarrako zalean ere, Lizarra unkituta bere patroiekin eta 7 e, eta 7 astinaldiarekin. Tabukatzeko, ba, Ohier Sanjurjo, Osasunako futbol jokalaria eta Lucas Ibáñez, ta fallaiko jokalari Gaztearen arteko topak eta e, Oier bere aurtzarora itzuli da Lucas Ibáñez kadetearekin. Elkarrekin egon ziren horretasuaren e, e, pasioan eta ola entrenamentu saio bat egiten eta hoize ba, Polita irudia. Ohier Sanjurjo, e da, veteranoa eta Lucas Ibáñez gaztetsua. <gülüyor> Eta astenetan hemen eh, lanean ene saioalkaitza saio egun on egun on rei ez ezhermoso decemos daramazuda Osongi, ia izan morena da guztiona asko, ez? Baina <risa> baina ondartzen egon naiz ez zakit, <risa> bai, oso morena izan ez, ba, ba, ba, ba, so Bai, bai, bai, xa matxesa, bueno, Bai, bai, xa songi. Bai, ia zan kolorea irauten zaigu, ba, ez zakit, eh, ze bizpa edo, vale. edo edo edo utziako. Ona bueno, esan du gaur e, urteko egunik beroena izanen genuela, ordan agean gaur aprobetsatu dezakegu. Ja, <risa> baina eguna hobetan ez aski tiquero more, ispi ultramore E, Arduin txarra da, olko. bai, bai, oso oso onben dira, eta bero orduin bueno, ez hartu eguzirik, hori da aurkua. Hori da, labur bilduz, e, geratu. Bukatu dezakezu, ba, piperrak bezala, piper bezala, plak, plak, plak, plak, plak, plak, hola, pla, pla, saltatzen zainela zala, suta e, jartzen dituz nean, ba, ba, berdin, orduan, obe, egun horietan bederen, e, obe... egitea da, hori dira. hori da, baina, etxean, baino, baino be saioa, jakin behar duzu, bada gaula beste toki freskoago bat inunean, amaiak lehen gogunean esan ziguna, eta bada bakizu santa domingoko eaztenzoria, ego bai. bueno, gailua beko partian, ortxe, e, bada atari moluko bat, edo e, txoko bat, eta hor fresko-fresko hotendela esan ziguna, amaiak hori da, baiera dela jendea musika jotzen, eta bada, oso giro polita sortzen omen da, eta guk ipatuz gerostikania jendea Biliaka, rille, ba. Nenak euskal herri errataren gamisetarekin. Hori da, ma, ai, batata tortiliekin, tomatekin eta hola merendua itera, joaten dira, kanpineko maitxuekin eta hulkiekin, eta bueno, hor, eh, montatzen dira euskal jaiak bapatekoak inporizatuak. Bertsu <bercho> batzu dantzabatzuk <gülpitekoak> eta ja... Hori da, hori da, eta bueno, tarteka igo pues, e, galio hartu nahi duen e, jendea ere agartzen Despistaturen bat, zalako batean iristu nena. Horri da, dira. hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, Ba, bai, bai, bai, hobaita mazik ira dutana ino iritsiko mena onmen gara gaur, saietuko gara arnaitzekin. Rekorra, itzikaro, rekorra, zai, gero zai, dituko edegoa eh? berze kontatzen digon. Osogi, osogi. Oso, oso. Primera, dena dene hori zen egunotan notizia izanen dugu akaso bala kontrakoa, ez? E, bat, patian, e, amildu egiten direla temperaturak ekaitzak izanen ditugula, eta auskal, oza? Esan duteneaz, biareta etzi, ekaitza txiko da, eta ostegunetik aurrera berriz ere gurali ona izanen dugu, ordua, ma, pare bat egun <susurra> gurali kaskarrarekin, ez da, kaskarra ditu beharko nuke, edo bai, ona, bai. Zei, batzuetan, eskertuta guzti eg Eta, bai. eta laburo ez tatzeko piso baten dena ba, ongi, ongi. Baina, otzera ginen duta, gero berriz ere, osteunean, uda, iritsiko da, udara. Ja. ja. baino baina ez horren uda, ez? Ez horren uda. uda. U, udatxo. Oh, uda. Da. <laughs> Eta da normalagoa beha, eta masai orida. gradu iruña, ma, oso non son normaleta. <risa> baina, bueno, tira, konteko zua, jendan, eh, zer moduz, eh, nik ezakit, baina buztuarekin batera ustu egin Hori da, zaki, temperatura altua behi, behitale, orte, informatiboa, Ay. ere, xan behar du, tren txaurrekoak kontatzetugu normalean, eta... En zure leketa maknatsodetan ezatzen dia egunean hola esan da 15 bat edo alako zeo izaten da dexiente eh gaurko prentzaurreko bakarra bat eh 11 tarrietan murlatan jaietako programa orkezeko ordun pentsatzen da bueno bakarra izan da, Kámara de gente dituz dela eta jendetzaionen dela eta hori ona burlatarrei ze kubrituko utzi aurreko hori baino bakarra izanenda ta gero bai beste dat izanen dugula bihar hori marabillas gaztetxikoan txondugu gero ere ona etorriko direla marabillas gaztetxiko kideak izan ere geroa bai akusazio particular gisa aurkeztu eta desalojatzeko ekimenazio dut, horren inguruko haien mertzea emaneko dute gaztetxiko gaztetxikokidek ere ta marterdietan dute bihar gaztetxian bertan ta herritarrei ideia egin dieten, zatu diete, bertaratu daitezen, bertara ere. Eta lengu gunean, e, ostian latxaldean da irekia egin zuten, eta bueno, jendetza, bildu zen. Bailen Twitterren megirata egon gara, eta berreun lagun inguru esan duten, mm -hmm. nahi da alde zarra, bueno, bertaratu zen, ez da, behintzat, asko bertan egon ziren. Ba, hi, bai, bai, eta hor, ba, azalpenak eman, nola dagoen egoera, zer egiteko eh, asmoa duten eh, ba, segun eta gauzak nola Hallera, bo, eh, ta, zer, zen gailera abuztuko abustuko egun hauek oso arriskutuek izan daitezke edozen edo zein gauzak bai, eta talde jende uchiruan no bai, bai, pizkamaten hori jendea ustekabean arrapatzen du eta gauzak antolatzen duta sailago iztenda baina bueno haiek ideia bai bihar kontatuko igute bueno, gero kontatuko igute hori da? da hemen irratian partea bat bihar bestea hori da satik apuzle bat eginendo eta eta hori da agenda politikoa edo esantzakiguna eta gero gainontzekoa agenda kulturala begira, ba esan dezakegu eskerrak arresietako jaialdia dagoen bestela zarkitzar kontatuko genukeen abuztuaren amarrean ostidalarekin dantza izanen dugu ladantza de latardezer izanekoa rabel dantza eskolaren partetik eta hori izanen dugu batetik baina gero Guadalupeko bastioian amarrean ere bai, kompainia deifoi italiarrak tonbolo izeneko obararekin La banda las laskozaz denan horekin eta gero DJ nana izanen dugu. <hum> Hortxe, aukera zabala beraz izanen duguna eta gero bestalde alde esan behar duguna zazpian izanen dugula, lehenago, enkore taldea izanen duguta, ziudadelan izanen da bai, lehen izan zen lehenbizikoek Italia antxe bertan, ziudadelan eta horrekate isa, tierre garazi paskoal zirko artista beste batzuk haitu zienta izugarria izan oso polita eh? gainera ziudadelan oh, ez da lako ori. paraje horretan, aukera izatea doainik oh, eta lehen maiako espektakuloak hori da, horako udagiroarekin horako gaubero batez eta bai, ez hora garria, ez hora garria hori urtuegin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin Bai, baina gau, ez osongia marretatik bai, bai, bai. aurrera, tira, horra e, reskutxena da, oburrengo gunean madrugatu behar balema duzu lanera joateko, baina bueno, tira, gu e, irurok e, garen ez hemen iruñan lanean aditirean bakarrak, <risa> omen, ba, ba lazai, lazai. Bai. Eta beste agenda bat erek, gari bai. behar dut gogora, gazteria etxekoa, izan ere gaur azten Eskentza daukate abuztu zen eta pixka taletuko dugu txampu naturalak edo terrarium diora matxiki bat sortzea indarkeriari gabeko komunikazioa suina eta bide argazkiak irude bihurtzea izan den dira besteak beste gazteariaren etxeko propasamenak gaurtik aurrera. Eta esamardugu apustuaren seian astelenarekin gaur zuzen ere egin jendutenan bide argazkiak irude bihurtzea. Lantegi, hori izanen da, bide argazki batean sakonera geituta argazki horren erlibe xetasun guztiak dituen irude eredu bat bihurtzen ikasteko asmo ezadenen dute eta hori, xe dute parte hartzaile bakoitza bere argazki ez, arituko da, eta Jesus Elor zibergelako arduraduna eta industrien geniari teknikoa izanen da irakaslea eta bihar zer izan den abuztuaren zazpian, arterekin mundua dantzan zikloa. Daukate, suina gazteriaren etxerar bilduko da, eta nerea bonito aktorea dantza eta antzarki irakaslea, eta ate diferentzia konpainiako taldekidea, egonen da, irakasle lanetan, miratzen dagoiko amaieraldean eta era askotan dantza daiteke, dantza da suina, linda jopa, charlestona, balboa, blusa, klakea, Bueno, gozka, era batzuk. eta gazteriaren etxean jarritzeko uke dezabala da, baina amaitzeko esanen duguna psikologiako bilantegi espres izanen direla eta lehenengoa asteazkenean izanen dela indarkeriarek gabeko komunikazioari buruzkoa esanen da, hori eta honako helburua dauzka. norberaren ezagutza eta garapena errazea eta ezaguera eta trebetasun praktikoak jasotzea, komunikazioaren ikuspegi esertibo eta empatiko baten bitartez norberarikiko zein elkarrekiko errukiorra eta da aldiberean eraginkorra dena komunikazio hori xebera da landuko dutena Ara, eta hori dena eguna huetan Eta hori dena dizuza? eguna huetan Eta edo lehenengo iru egunak Ez egit guztira, hogeita billarduera guztira. Begatzen egin zen, hogeita billarduera Eta dira amala urtetik, hogeita amar urtera arte Horiek gehienak doanekoak izanen dira Ipatutu batzu baino, gero ere baira Asendabelaren ikastaro bat Izanen denan, gero, gero terrarium diora txiki bat sortza ere Bai gauza, pila bat dago Gazteiraren etxera gerturatuz gero bueno, bueno, beraz argitago, ez garela Aku irurok lanenari diren bakarrak. Buzte bat suferiari. Buzte batzuk ere ari dira. Biara entzuzin ere, torriko dira, iruneko udaleko ba, teknikariak, egurikontatzera, zer daukaten hor e, gazeria enetxearen inguruan, eta bereziki txankletak izateko Programa programazio horretan, zeba dira horra eskentza batzuk zurezarek, no, zu bezalako gaztetxoentzat zat, eta nik uste dutea... <laughs> <gül> dina ja, pasaberruela, lehiztero... E, lehiztero, hendikan zau de. Eta horretan, eta, eta, eta onber, karen, es, urpekaritza, eta lako gauza politake egiten aldituzu. Baina gustatzen zait, e, urpekaritza, baina on lurrea horizontalean egonda. Pues hori, pisinan. Eh. Ah, <laughs> bai, ordan hori ez aurpekaritza. <laughs> bai, bueno, bainatzea, bainatzea, <laughs> bainatzea. Komplikazio <laughs> bete. <Bide hori gabe. laughs> Arriskurigabe burua sartu gabe. horis eguzia eta gehiago, ba, notizia hau egusia, gnokik gero bilduko ditugu, eh, egurdiko albistegian saioa Alka izandiarekin. Bie esker! eskerrik asko. Hor. denok Eman bideo galeria irratiare! Euskal Herria irratia Inkestagilek galdetzen badizute Esan ozenki Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago Zure iria, egunez egun, iruñeku udalaren informazioa. Gazte etxean, egun bakoitzean plan bat izeneko udako egitarauaren barruan gaur bi de argazkiak irude bihurtzeko tailerra arratsaldeko zazpiterrietatik bederatzi etara. Sarrera doainik eta ez da beharrezkoa izena ematea, amala urte gorakoek ere parte ardezakete. Tan Jose Plazako kontzertuak itzuliko dira uda honetan ere gaur zortzietan euntu zortzi taldeak poprokeko Pink Floyd, U2, Rolling Stones, The Police, Eric Clapton, M.Clan edo Nacha Popen abestiak eskainiko dituzte. Gaurko filmea zinemakalearen barnean esportu bien izenekoa da. Iturramako bulebarrean proiektatuko dute gaueko amarretan. Sarrera, Doan, komedia honek aita baten kezkak erakusten ditu bere alabaren mutilagun posiblearen inguruan. Zeu geiago 010 marttelefonoan edota hiru bebikoitza panplona.eus webgunean. Iruñeko udalak eskaintutako informazioa. Zubiriko Gautxori ostatu jatetxeak Jai Zoriontsuako pa dizkizu herritar eta bisitari guztihei. Gautxori ostatu jatetxea bertako sukaldaritza egunero zabalik Gautxori ostatu jatetxea zubiri, festa hon Itxasoa, ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma Bos mila harrain baino gehiago, irureun gehi da graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak Amaika Akuario Tropikal Berri emezortzi metroko luzera duen Manglarea, Donostiako akuariuma, Zatoz, gu ezagut Tokiko eta sasoiko produktuak eta tratu pertsonalizatua bilatzen badituzu Zatoz ermita gainako merkatura. Edo nahiago baduzu gure online dendan sartu merkaduenkasa.es eta geuk gerturatuko dizugu etxera erosketa. Ermitagainako merkatuak txikia baino zerbitzu handiak eskaintzen dituena babeslea Nafarroako gobernua. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvadorbi, burlata. <hazurra> Argaren iturburua kintoan dago. Eugitik gora. Urkiagako lepoaren egoaldean, bederatzi metroko altueran. Izena, kintoa, Elduzaio txerriak arabazkatzera eskurretara eramateko zegoen eskubidetik eskubide horri quinto eskubidea erraten baitzaio eta Nafarroako errege erreginek ematen zuten lurraiek guztiak erregerenak izan bait ziren bertako erregerena mendiak salatzen digun bezala Inguru menditsua da sarri Lainopean usategiz Josia mugaldea hauzi ugariren iturria, bazkaleku eta oian aberatsez betea. Arga, egualderan zeldu den bezala, beste erreka bat iparralderantz doa, infernuko erreka, erreka zeskuinaldea erroi bar, eta ezkerraldea bastan, pilako bordak edo baserriak dira. Legez, nafarroa garaia, bizimoduz, nafarroa beherea. Azken finean, tokitik mugitu gabe, nazionalitate espainola izatetik frantxesa izatera pasatu diren Nafar uskaldunak Kintoan ugari dira historia horreko monumentu megalitikoak badira arraspilak trikuarriak, tumuluak eta harrimultzo orokorrak alaber iturria unitz daude eta ezin konta ala aska, etxola eta etxabola eta bunkarren bat edo beste ere bai Gerra ondoan eraikia edo eraiki arazia. Baina ez dago burni biderik, trenbide arrastorik. Luzaroan aldudeko deko trenbidea eraikitzeko hotsak ibili baziren ere, hemengo pago lerdenek ez zuten sekulan aldu trenaren zistu hotsik entzun. Mugaldea izanik, argaren iturburua gaueko lanaren lekuko mutua ere izan da, mugal osoan bezala. Bera aldean, bortzidietan karabineroei eltzetsuak erraten bazitzaien, hemen eugialde honetako jendiak mugazorriak erraten zien. Zenbat kontrabandistek ezote zuten zeharkatu gauaren babesian, arga erreka sortu berria battera eta bestera, Paketea suing gainean tipita patipi tippa ones. Diputazioak gerra ondoan izan zituen lehen lanroberrak adibidez kontrabando ekarri karri zituzten quintoan barna. Diputazioak berak ordainduta. Kontrabandoan aritu den jendeak berak erraten duen gisan zer esten pasatu kontrabandoz alde batetik bestera denetarik. Tabakoa, gatza, aziendak, kafea, klase guztietako arropak horratzak, bizikletak, zapatak, zilarra, puntilak, traktoreak, kobrea, ardoa eta patjarrak. Basterelerrak mendian gora eta bera ibiltzeko, adi, iturrunburu eta beste zenbait kasko baitaudean, edo paseoan ibiltzeko, edo sisen edo onjo beltzen bila ibiltzeko eta zeresanik ez, zura ateratzeko aizkora eta motozerra eskuan. Arga erreka sortu berria zuzenean doa bere ibilian ikusiko duen lehen herrirantz, eugirantz alegia. Eta berehala lehen zubia, zubitxoa, aduanako zubia edo muga ondoko zubia ere erraten diotena. Asfaldikoa da, baina horbigoizkoa arlauzek eta asfaltoak itxura modernoa eman diote. Ondotik holaberrikoa arrain astegira iristen da. Horra hor, arga ibaiko lehen lan hidrauliko haundia. Hoa igarren, mendearen bigarren erdien eraikia bi presa ditu. Lenbizikoa errekan gora, eun balmetrora, aztegira iritsi baino lehen. Finkoa da eta arriz eta hormigoiz egina da. Aztegiaren irteeran berriz bigarren esia dago eta zurezkoa da. Eraberean badago zentral elektriko txiki bat, lehenago guardetxerako argindarra sortzen zuena eta ondotik arga berehala iritsiko da egurira Guarda Solá, boizeko 9etatik 11 Euskal Herria irratean. Euskarazko komunikabide berri bat e, sortu da eta horretaz hitz egin nahi dugu datozen minutuetan hemen Euskal Herria erratiean amezti.eus hoye da agerkari digitala eta honetaz hitz egiteko hemen gurekin Lur Hil egun honen Lur Hil e, ba, oro, e, lur orotarikoa esanen genuke hemen askotan izaten zara e, gure mikrofonen aurrean isketane banazio kontu hondiei buruz eta bar Baina, bestalde, zu jotake eh, lanean ari zara ari zara hor, e, ultzama, basaburua, alde horretan, guzian, ez da, hor e, dauden e, tokiko komunikabideetan, pluralean, Orria. komunikabideetan. Bai, jendea espertua egonen da, ni entzuteaz ez? Baina bai, hor, esaten den bezala, txikitika hondire egin behar dela ere, eta, eta, bueno, kontuan hartu behar dela, ez, nazioarteko e, testu ingurua, eta zer gertatzen den, baina, bueno, lana ere, herrian egin behar dela, eta txikitika egin behar dela, eta hortarako, ez, ba, e, ultzamaldean horrein ditugu niru komunikabide horietan, jotake definitu beharko dugu eskualdea mm -hmm, bai. ze bestela gero beti batonbata azten dugu eta ezken ukenai mm -hmm. konteguzu, ultzama aldean eta zer gehiago? Bai, eskualde piskat e, e, nahazten du ez, e, izenak eta horen e, palokalaren erreformarekin are gehiago eskualdea bera zatituko delako baina berez, zazpi baiara hartzen ditu ekialdetik hasita, bat, basaburua imotz, atez, ultzama odieta, anue eta lantz mm -hmm. zazpi, zazpi baiara hoiek Eta, eta beraz ba bueno, egiten dira hiru komunikabideoiek, ez? Piskat eremu hori guztia hartzen du baino izan bezala, ba, bueno, orain mapa lokalaren ere reformarekin ikusteko dago. Ba bueno, zer gertatzen den eskualdearekin, berez basaburu etaimo huts ba, eh, bueno, arraun leitsaldera joan direlako eta ba, gainontzekoak ba arga eskualde hortan e, geratuko direlako, ez? Baino bueno, eskualdea eta piskat hemen bizitzagiteko moduan, ba eskualden egiten da eta eta beraz ba bueno, mantenduko dugu momentu Aha. ez? Berez ma hori gaizki ikusten du jendeak, eh, bertan edo bueno, arraroa edo Berez ere gukartzen dugun eskualdea ez oso, oso naturala, ez? Eta mm. eh bueno, oso ez berdinada, ez? Basauruan, basauru eta imotzen adibidez dagoen eh, lotura eta pues hoiek anuerekin edo atezeekin daukaten edo lantzekin daukaten lotura, ez? Orduan ba, bueno, antinaturala ere bada, baina bueno, egiten da eh dagoek ere lortzen dute komunitatea egitea eskualdea egitea eta beraz hori e, ba, bueno, urteak eh daramatzate sortu zutenak eta hori egiten mm -hmm. eta bueno orain banaketa administratibo horrek ba bueno, gehiagirik ere ez luke suposatuko baina bueno bada beste elementu bat ausnarketa bat egiteko ez mm -hmm. ze, ze, ze nahi dugun komunikabide hauek landu eta bar Oh, eta komunikabideak, e, bueno, lehenbizikoa, zein izan zen pulumpe edo esan erran irratia? Pulumpe aldizkaria edo irratia? Jopo zorra rapatu nautzu, eh? <laughs> e, e, e, e, Oloa eta rautzarega bezalakoa, ai, ai. Zein, zein izan zen no, idilerik ez? Ba, gira esan ez dakitezaten, ez dakitez, ez dakite. Ze pulumpe aldizkarianik bai, badudala gogoan, bu, aspaldi-aspaldi danik, hagin izan zen Hori, horrezan dizute zenbat tale e, atera diren eta ilabetekaria izanik, ba hon bueno, bai. da mabos tale atera dira. Uh -huh. Eta beraz ba, bueno, kalkulu egin barko genuke, ez? Duela zenbat urte sortu zen bulunpe bai. aldizkaria. Eta esan erran irrateak ba, ba bueno, urte asko daramatza. Horrepako or, goraberak ere izan ditu, itzali egin zen e, denboraldi baten, gero berriz ere e, martxan jarri zen. Eta Eeta orain arte ez, baino baino gian e, urte zehatzak eta ez ez, ez dakiite esaten da.xe eta horre kontua da bueno, bilkomunikabideo horiek e, e, orain arte funtzionatzen zutela esan duzun bezalae goera batzuk izan dira urte hauetan, ba ohe kompplikatua delaako. Tokiko komunikabide e. bat aurrera eramatea euskerazko komunikabide bat arre, arre, zailagoa, e. ezta baino lortzen ari zarete zalantzarik gabe eta gaiera familia honi kide berri bat gehitu diozue orain horiedade eta eta bueno garaiak aldatzen dira eta eh elementu berriak ematen dizkigu eta beraz ba bueno Sakona da, ez? E, Beintzat, ba, bueno, irratia eta aldizkaria sortu zirenean oso e, bueno, inteligentza askorekin eskualde askotan jokatu zen, ez? Aldi bat, alde batetik e, irratiarekin egunez egunekoa jorratzen zen e, egunez eguneko aktualitatea eta gainera euskaraz egiten zen, ez? Eta bestetik aldizkariarekin ba, ba, bueno, etxe guztietara iristea lortzen zen, ez? Izan ere, baina bueno, gurean pulunpe aldizkaria debalde iristen da e, eskualdeko etxe guzti guztietara eta beraz, e, bada tresna bat e, e, biztale guztiek daukatena beren aktualitatea jorratzen duena beren kontuak elkarrizketak jendezagunari elkarrizketak karrazkeak eta bar eta hori dena Euskaraz egiten dela ez beraz, orzi urtatua dago alde batetik Euskaraz jasoko dutela hori dena hilabetean behin etxe guzti guztiek, eta bestetik e, e, aktualitatea gunezegun egunekoa jorratzeko irratia ere izanen e, dutela, etxe guztietera, baina hori ja, e, voluntarioagoa da, ez, er, jarri barduzu irratia. Horda, norein datorren hausuna arketa da, ba, bueno, pixkatek ikusita ez, nola dagoen e, panorama hori, e, irratia que, bueno, azken aldian ere ez duela hainongi funtzionatu gurean, ba, bueno, aktualitatea lantzeko beste tresna bat ere sortzea e, komeni, komeni zela, ez, eta teknologiak ematen digune aukera berrioia baliatuta, ba, bueno, agerkari digitala sortza erabaki genuen, aktualitate hori horratzeko beste e, era batzutara beste e, e, balia bide batzuekin multimedia e, plataforma batean, eta beraz, e, bideoak, audioak kargazkiak eta bar lantzea ez eta hau ere litzateke era voluntarioan Em, jasotzeko komunikazioa, ez, hauda webgunean sartu beharra duzu, bai ordenganiotik bai eh mugikorretik edo naiduzunetik, ez, baino e, ez da aldizkaria bezala etxea tortzen zaizuela, ez, zu, zu sartu beharra zara, ez. Baino bai e, e, aukera berriak sortzen ditutela entzende geiago hartzeko eta aktualitate hori e, jasotzeko ohitura gehiago dagoelako eh mobiletik edo aktualitatea begiratzeko irratitik e, baino esparru irrateak ongi funtzionatzen, ez? Ongi funtzionatzen duen e, tokietan noski jendeak irratea pizten du, ez? Baina guk bai e, behar genuelako, behar genuela beste elementu hori eta beraz hortik dator, ez? Eh, egunez egun, egun e, jorratu du jendeak aktualitatea amezti.eus webguenean sartuta. Uh -huh. Dene euskara hautsez egiten duzu? Hiru bai, komunikabidetan. Bai, bai. Hirutan uh -huh. e, euskara hautsez, eh, hor, pues azken honetan badago aukera Googlek eta ematen dute aukera e, itzultzeko, beren itzulpen, bueno, osoenak es diruen, no, horietan ez. Baina guk behintzat den dena euskaraz egiten dugu. Aha, hori xe. Mm. Eta, bueno, aldatzen ari dira, ez da? Informazioa jasotzeko moduak e, eta informazioa lantzeko moduak mm. etengabe gainera, zalantzari gabe. E, akaso, jende gazteagoak eskatzen du hain e, mm. zuzen internet bidez jasotzea informazioa irratiti baino gehiago, aldizkartiti baino gehiago? Ba, edu gabe ez? E, hor ikusten da, ez? E, jende gazteak ohitura gehiago dago, daukala e, mugikorran bidez, berezekin mugikorran bidez. Baina baita ere ordenagatioaren bidez e, ba, Begiratzeko, ez? egunkari ezberdinak, edo bestelakoak, ez? Eta beraz e, ba, bueno, Komunikazio nagusi hortaz aparte Ikusten dugu tokiko komunikazioak Garrantzia duela, eta jendak ere Garrantzia ematen diola, ez? Bertan gertatzen diren e, kontuei arreta ematea Eta e, bertako e, Kartzizketak eta bar ikustea Eta Eta beraz e, Ba bueno, jendeak e, telefonoa tornadnagailoa erabiltzen du hortarako eta beraz horretarako sortu da, ez? E, ba elementu hori emateko komunikabide eh nagusi hauek begiratu beharrean gurea eh gertukoa delako eta euskalduna delako begiratzea eta beraz usteko funtzionatu dezakela, ez? Bestein bate eskualdetan ere egin duten bezala, e, eta, eta bueno, momentuz eh martxan drama gun biasteuetan Ba, datu egin diote ba, funtzionatzen ari dela gero ikusiko dugu ez mm -hmm. e, jendeak begiratzen jarraitzen duen edo ez ez baina e, beintzat ikusiko eta jendeak ere aipatu digu ba, oso tresna e, eraginko raizan daitekela mm -hmm. Oixe, mm -hmm. eta modu bat integratzeko komunikabideak mm -hmm. entzuzen pulunperako lantzen diren e, gaiak erreportaiak eta beste eta bai, irratian mm -hmm. egiten diren elkarrizketa guziak gero, hor e, jasotan mm -hmm. geldituko dira, ez da? hori da, du dudik gabe, lehen aipatu bezala irratian eta, eta agertkan digitalean, ba, bueno, aktualitatea gehiol jorratzen da ez, egunez eguneko hori, e, albisteak ez azkenean dira bertan e, jartzen ditugunak eta bestetik E, ba, bueno, aldizkarian beste modu eta ez, sakonago jorratzeko, beste gai batzuk e, aktuali, besteko aktualitate ez dutenak e, jorratzeko, e, eta beraz, ba uztarketa bueno, e, bat gertatzen da hiru komunikabideen artean, ez? Eta, eta aldi berean ere, ba gerkati digitalak aukera ematen digu irratia internet bidea sentzuteko, mm -hmm. beraz, eh ba, bueno, badaki gure eskualdea, ba no, menditsua dela eta beraz erratiguinak ez dira oso oso giristen etxe guztietara eta etxe etxetako txoko guztietara bariziki, eta beraz e, ba, uno, internet bidez entzuteko aukera ere badago ez, baita kanpoan egon da eta alakotan ez, eta aldizkaria bera ere, ba, e, webgunan ikusteko aukera ez, horri izan ere Ba bueno, aldizkaria modu voluntarioan banatzen da eh, guk aldizkaria maitzen dugunetik inprentara bidali haiek eh, ekartzen digute eskualdera, baino gero herri guztietan badira voluntarioak etxez-etxe banatzen dituztenak, ez? Eta beraz, ordenbora pasatzen da aldizkaria amaitu eta etxetara iritsi arte beraz, baino, bueno, ere badago webgunean eh, ikusteko, ez? Eta irakurtzeko aldizkaria, betxera iritsi baino lehen, no hau da, amaitu, amaitu bezen laster eta horrek ere Ba bueno, beste beste okera bat ematen digu eta eta gainera, orain lehenengoa publikatu dugula, ba, ikusi dugu, ez? E, jendeak baduela gogoa polumpen irakurtzeko eta sartzen dela e, interneten irakurtzera. Mm -hmm. Askotan hoixa e, izaten da gakoa, ez? Da, erraztasunak ematea jendeari hori e, e, informazio hoieke hartzeko. Se mm -hmm. batzutan, "Ai bai, ba, ba, polita, polita ayaa baino ez bilatziagatik, ez ez daker ez irakurtziagatik akaso, baino gertuago ematen" dio zure arrazo matematiko ba, dute. Hmm. Ze informazio tokiko informazioa ki balioa du, hmm. ez da? hori diote ikerketa guztiek hmm. Oso e, gizarte globalizatuan bizi gara, interesatzen zaigu munduan gertatzen dena, baina batez ere eta gauza guztien gainetikan gertatzen e, interesatzen zaiguna da gure etxeondoan gertatzen denoi. Hori da, eta euskalgintzaren ikuspegitik garaipena hondioa ba da, ez? E, tokiko komunikazio hori euskaraz e, egitea, e, auzolanaren bidez egitea gainera eta beraz E, jendeak tokiko informatu nahi badu ba, euskaraz egin bar duela eta beraz euskarak aurrera egingo duela e, e, e, e, e, eskualdean, ez? Hortarako sortu ziren hasieran e, irrate eta aldizkari eta hortarako sortzen da agerkari digitala eta beraz ba bueno, e, pozik ikusi dezakegu hori, ez? E, aurrera egiten duela euskarak e, bertan eta komunikazioa kalitatezkoa dela, gertukoa dela eta eta euskarazkoa dela, ez? Eh mm hiru -hmm. e, komunikabide hauek tokikon barruan mm -hmm. daude. E, hau da ba, euskal komunikabide herri komunikabideen e, taldea hundi bat, euskalerri erratia bertan dago ere, bai, noski, eta bueno, hor ba, egotea ere mesede garria da, noski. Bai, noski, eta e, gainera tokikomeko ekiten ziguten hausun e, arketa hori zen, ez, bai, piskat komunikazioa e, tokikoa izan bartzela, ez, baina euskal herri mailan ere, bai, bueno, sare bat e, egon beharra zuela ez, e, e, komunikabide hojen guztien artean, eta beraz, tokikomek e, ba, bueno, sare horretatik da, dituen baliabideak e, eskaintzen dizkigu, eta horren bidez e, lortu izan dugu gure agerkari digitala sortzea, ez? Eta beraz, ba, bueno, eskertzekoa da olako elementuak izatea, ez? E, irratiaren kasuan ere arrosa bezala, ez? Gure irratiak ere luke bizira ungo arrosa sare, sarea gabe gu saiatzen gara gure ekarpena egiten ere eta hartzen ditugu beste irratiak e, e, egindako ekarpenak ez? Eta beraz, e, ba, bueno, uste dugu alako sareak ezinbestekoak direla, ez? Eta eta horregatik sortu dugu agerkari digitala tokikoen bidez. I uh -huh. eta finantzazioa non dikan da Torse, gabeida kontu eh, komplikatuna zinen bai. ugeza. Bai bai. Hemen eh, azkenean honen honen guztiaren atzean dagoena Amaitza Kultur Elkartea da eta baditu eskualdean eh, bazkideak, ez? Eh, beren kuota ordaintzen dutenak eta beren erabakitze eh, almena daukatenak, ez? Hori alde batetik eta hori diru sarrera handia eh, da, ez? Beren garaian. Ba bueno, saretze oso handi bat egintzelako ere eskualde, eskualde osoan. Eta bestetik ba bueno, zuek ere badakizu, ez? Eh, Nafarroko gobernutik etortzen diren diru laguntzak orain etortzen diru laguntzan, ez? Eh, urte batzuleenago etzienak etortzen. Eh, hori alde bateri eta gero pues udalek, eskualdeko udalek egiten duten e, diru ekarpena, ez? Haientzat ere badelako e, ba bueno, tresna bat eh euren, e, euren baiara bera, euren e, udalerria garatzeko komunikabide bat izateko euren e, udalerrian, eta beraz... E, Ba, smorrekin eta amesti helburu hori betetzeko elburuarekin e, batiruz lagundu dute, ez? Eta berezikia ipatu garra dago, basaburua eta imotzek e, egin duten e, laguntza, ez? E, Kasu honetan nagarkari digitalaren laguntza eta beraz hori da nendaukagune e, mm -hmm. diru iturria besterik ez du eta bueno, justu da da, baino iristen gara aldezala. E, hori da, eta hori ari zarete ba, lantalde txikia, baino lantalde potentea lanean, ez da hori dena aurrera ateratzeko, e E esan erran irratiak emititzen du, orain udan zehar ere bai edo mm. irainetik aurrera hasiko zeteia programazio berriarekin. Bai, hori da orain. Zertan da bil gure Aizpa. hori Or, da. Orain irratsa horik ez 두고 egiten udan eta eta bueno, musika eta Rosa Sarako beste emetritzaio mm -hmm. ditu jarriak baina bai iraietik aurrera siko garela e, e, programazio propioarekin, e, ba bueno, gure irratsaio propioari, egunero irratxaioa diere, bueltan atemango diogu, eta eta siko gara berriz ere emititzen ez, eta xamezala bai egunen bidez, eta baita e, internet bidez, amesti e, webgunean. Beraz, e, ba, bueno, batuko zaio, ez? Eh, orain urtarrila eh egin dugun eh salto horia Mezdi puntu sortzeko, pues ere a, beste kolpe bat etorriko da, e, irratia e, piztuz pistuz berdez ere. eta se ordutan e, emititzeko asmoa duzu edo goiz partean, atsalde partean. Bai, goizeko hamarretan egiten dugu beti. Uh -huh. e, aspalditik egiten dugu orduan, ordu beteko irratxaioa da eta gero ba bueno, erepikapena ditugu gente gustiak ezin baitu amarretan entzun irratxaioa, ez lanen da edo bestelakoak, ez. Ba bueno, eta bi aldize eh emititzen dugu eguerdi, bueno, arratsaldeko lan orduan eta eta arratsalde gauean, ez? Eta gero esan bezala, ba bueno, ordua, pues, bai, gure musikarekin eta bai arrozasareko eh irratxaioekin eta baita zuen irratxaioekin ere e, mamitua, ez? Aja, oh, dizue ustia. Beraz, hamesti.eus, agerkari digital berria, ja daukaguna, bi azte besterik ez darama, baina, bueno, a, bide honetik doa, eta hor txego, gu erne-erne, noski ba zuene euskalde zora horretatik enotizi guziak eta hartzeko prest. Mal urgin, eskerrik asko, zorionak, eskerrik asko. ume jaio berriaringatik, eta laster arte izanenda. Vai, eskerrik asko, ongizan. <totipen> Izena Eman Central Kids Udako hiri kanpalekoetan etxeko txikienek aparteko uda pasako dute musikan, zergia, zinema eta dantzas disfrutatzen. aldezarreko txokoak ezagutuko dituzte sormen tailerrak abuztuan oraindik badugu tokia. Informazio gehiago central webgunean. Ermitagainako merkatuan zure erosketa errazagoan. Etorri eta parkinak guk ordainduko dugu edo nahiago baduzu merkadoen kasapuntuez webgunean sartu eta zure eska egin. Zuk aukeratu, azokan jaso edo guk erturatuko dizugu. Erbitagainako merkatua txikia, baina zerbitzu handiak eskaintzen dituena. Babeslea, Nafarroako gobernua. Optika Joakina Alforja Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia Ikuzmena da mota agustetarako lentilak edo zen graduazio eta distantzia darako egokituak. Optika Joaquin Alforja, Uste osoan, urte osoan. Iruñeku udal plaza bat Bat, nah. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Uda honetan hartu garagardo ekologikoak espeltarena edo gluten edo alkoli gabea. Zukuetan ere, eskaintza handia dugu eta gogoratu, babestu zure larrua zala gure krema hidratatzaileekin. Ekia denda elkarrekin ingurumena zainduko dugu Fuente del Jerrokalea, Iturra Mauzoa, Iruña. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta. Hau da gure gaurko eguneko kanta, kentzazpitaldearen esadazu. Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruineko erdigunean gaude baita txantrea sakanan baztanen malerrekan eta bortziridan ere. Izarrtanatorioa hemen zure ondoan. egoezeko amarre tarako orain txebertan joanen gara Euskadi Erratiaren albisteilea burra ditzera eta segituan itzuliko gara guardasolara e, hemen gure guardasol azpian izanen ditugulako marabillas gaztetxeko bikide. E, jakinen duzunez joan den ustiran latxaldean egin zuten asamla daireki bat, e, komentatzeko zein den e, orain e, gaztetxeren niruñeko gaztetxeren egoera ze arriskuak dituzten e, gainean ze jarrera hartu duen geroa baik eta e, maten du ba, ustutze tike gertu ibile gaitezkeela, eta hori dela eta ba mugimenduan e, jarri dira e, hainbat e, ideia atera dituzte emendik aurrera jokatzeko. Eta hoxe guztia, izanen da orain haiekin komentatuko duguna, bestalde bihar, egoizan eman edute prentxerrekoa eta informazioa gehiago elaraziko digute. Hoxe izanen beraz, gure lembiziko gaia, orain albizte ielaburretik e, bueltan. Gero arte! Oh, and now you've had your fun Under an air-conditioned sun It's burned into your eyes Leaves you plain and left behind I see them rise and fall Into the jaws of the past and in You wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty you couldn't sell Misery waits and break hell tells The VIP Eko hamarrak dira. Euskadi irratsiko informazio zerbitzuak, albisteak, Egun guztioi Euskadiko aldizkari ofizialean gaur argitaratu da migarren alabaren edo semearengatik diru laguntza eskatu izateko ondekretua eta beraz gaurtik aurrera eskatu daitezke laguntza horiek. Bi urtera arteko laguntzak ziren orain arte, aurrean zean irugarren urten ere laguntzak jaso izango dituzte gurasoek diru sarreren araberako laguntza izango da laueun eta bederatzileun euro artekoa. Pablo Kasado popularren buruan gazte egon eta biara munean, itzegindu Radio Euskadien Raquel Gonzálezek bizkaiko arren buruak kadaunus eta ponendo susmedalias el Partido Nazionalista Basko. A... Pablo Casadorekin adostagoela esan du, jarularitzari egotzi dio presoen urbilketa. Eajota eta alderdi sozialistaren estrategian dela esan du, eta paitegiek soilik esan dezaketela norten biktima eta norrez. Lentasuna argitzeko dauden irureundik gora krimenak argitzea dela ere esan du. Eta gazteizko jaietan udaltzenek gizonezko bat atxilotu duten larun bat gauean bi makumeri ukituak egiteagatik. Erasoa taberna batean gertatu da eta lekukuek deitu undiete udaltzanei bi emakumeek salaketa jarri dute. Gainontzean, egun handiaren ostean, gaur ere enbabira ekitaldiak gazteitzen herraldoien kompartsas esoterako eguardian aterako da hiriko kaleetara. Foruen plazan berriz, herri kirolak eta txosnetako eremuan muan, irrien lagunak taldearen aurrentzako ikuskizuna. Egitarau ofizialetik kanpo, los txismes kodriako menaldia egingo dio irurogi urtez la Unión taberna eramanduen familiari. Eta gauerako musika, joselu anaiak, Marki Ramone dota Lier arituko baitira gauean. Iruñean, berrogeita amaika urteko gizonezkoa larri zauritu da bazt, Madalena Kallean edan da zijoan gidari batek harrapatu ostean. Autobusaren zain espaloian zegoen gizonezkoa edan da zegoen gidaria espaloire ego eta harrapatu duenean. Ie segindu ostean gidariak, baina retaren laguntzari esker aldirietan atxilotu dute. Lau delitu leporatu dizkioteen gidariari edan da gitatzeagatik, modu arriskutsuen gitatzeagatik, lesio delituengatik eta baita zauritua ez laguntzea gatik. Eta nazioartean artean, Indonesian goradoa atzo izandako dako lurrikararen ondorioz hildakoen kopurua. Laurogeita amaika dira honezkero hildakoak eta gutxenez berreun eta bederatzi dira zaurituak horiek momentuz dauzkagun datu ofizialak, baina hia ziurtzat ematen da gehiago izango direla. Maite alustizak informazioa. Zazpigraduko lurrikara glombok irla kolpatu du gogoren hildako gehiena kuartearen iparalde eta mendebaldean baldean izan dira, lau geita hamaika orainoz dena den gehiagoan daitezke la hortarazi du Hondamenndiak kudeatzeko agentziak izan ere martxan dituzte erreskatelanak. Lombokenez ezik balinere eragina izan du lurikarak baita zumbagua Irlan eta ekialdeko jaba jabaeskualdean ere. Hasiera batean tsunami alerta ezarri badute ere bertan bera utzi dute azkenean. Lurrira nabaritu orduko milaka lagunek euren etxetatekiez egin dute aire zabaleko tokietara horietako bat izan da Sinappur zuzenbide ministroa hotel bateko amargarren solairuan hartu baitu lurri karak errepidetan, adi unionetan, nazional bat errepidean, nordizian, donostialako norantzkoan, autobat matxuratu da eta herri bat dago oztopatuta, eta adi baita oraindik ere, abat errepidean, donemiliagan, irunko norantzkoan, autobatek istripua izan du bertan eta errepidea garbitzeko lanetan ari dira oraindik. Abishu horia gaur Euskal Herri osoan beroa dela eta hogeitama bost graduak gaindituko dira barnealdean, kostaldean hogeitamar graduen bueltan ibiliko dira termometroak. Arratxaldean hori bai, iparraizea s kostaldean zertxo baita apalduko da beroa. Momentuz besterik ez albisteen gehiago amaiketan Euskali Arratian eta noiz nahi EITB. Eusatarian EITB. Zure komunikazio taldea Euskal Herria Irratia Iruñerriko Euskaldunon Irratia Igandean abuztuak amabi, Imozko xenden eguna. Eraso erritikasita, luzera eta zaitasun desberdinetako ibilaldiak, artisa bazoka eta produktuen zozketa, parte hartzaileentzat, entzat, botxatxapelketa eta giro paregabea. Igande honetan, zatoz erasora, Imozko dala. Prestatu oporretarako beharreko guztiak karrikiri euskal dendan. Kotxian entzuteko musika, Hondartzan zein mendian irakurtzeko ipueta liburuak, dotore eta eroso ibiltzeko arropa eta osagarriak. Eta kanporabazoaz eraman senida eta lagunei oparitxoren bat. Ikusi gure aukera bikaina eta zurekin eraman. Karrikiri Iruñeko euskaldun on topagunea. Xabier Karrika lau. iku kilometro 0 produktuak zure etxeati gertu egindako produktuak dira. Horrek esan nahi du zapore guztiarekin iristen direla zure maila, garraioan gutxiago kutsatuz eta zure eskualdeko ekonomia aberastuz. Nik kaiku aukeratzen dut zer bestela? Gauzak egiteko modu bat erosezazu. Kaiku kilometro 0 Lizarrako festetan, Santiago Plaza trikitin, strikidantz, bertxo, bermuta, etorzarriegi eta imarkarrikarekin, erridantzak, patxi eta konpainiarekin de guatekeese, komando, Funk Santiago Plaza zuzeneko musika eta giro bikaina. Zatoz eta pasa festagon Lizarrako ikastola <tiponbe> <tiponbe> <tutla> gomarraqueta 7 minutu ditugu hementxe guardasola saioan ari gara sozenean Euskal Herria irratian eta bi konbidatu ditugu hemen estudioan e, oraintxe bertan e, Jon egunon egunon Kepa egunon, Opa, egunon. E, zuek eta bueno, dago giroa e, urduri zaudete e, nola ikusten duzu ekontuaz? Horain, eh? bueno, momentu zaiak omen datu zuek gazetxearen tzat. Nola bizitzen ari zarete? Zuek nola zardete? Ba, ia san nahi korduri eta lanean egunero eh, espazioan sartutak. eta bai, ia san, bai, pizkat ere hori, nervioekin. Aha, eta, eta zain ez eh? ikusteko zerreptatuko den. Mm, bai, bueno, korduritaz eh, nola nik ikuste neko somatzen dugula gurartean, ez? Hoi egune ikusten da e, gurarteko militantzian, baina nikuste jendea pozik dagoela jasotzen ari dugun ba ba besosoa ba desu ikusita Euskal Herri mailakoa eta baita ere Iruña herriko hauzo ba, eta herri herrimugimenduek elanazitakoa, eta bueno, horrek indarra ematen digu herria jarraitzeko. Hoiz, eda. Kontua da, hemen, e, Iruñan, e, marabillas e, gaztetxeagia laster urtea beteko duela, ez da, Rosalejo e, Marquesaren jaure e, gira iritsi zinetenetik. Hori e, iraian izanen da, ez da? Hori da. E, bueno, urte horrena, prinsipio ospatuko da iraianen sortzia, errotxapeako gaztetxarekin batera, euren... Euran urte ere hortik hartu delako. Hoixe da, ja, kasik urte bete, hortxe, lanean jotake... Que... E, marabillas gaztetxean, nabarrerian, eta orain e, bon, gauza pila egindu zuen hilabetea guetan, ekitaldi pila, topaketak e, eta beste, eta orain jakin e, jakinduguna, jakinduzuna, jakinduguna, bada e, damoklesen ezpata moduko bat dagoela organean ez da jarrita, eta kontua da ustutze arriskua dagoela, desalojo arriskua dagoela. E, zer aldatu da, egun hauetan, zergatik orain e, arrisku gehiago dago lehen baino, ustu txeko? Ba, orain jakin izan dugu, gure abokatu egon zigutelako, ba, e, abuztu aldian, ez da, e, bueno, diela oporra kepaitegietan, eta ardun ez da notifikazio ofizialik iristen eta jakin genuen abistu aur, aurretik azken azken ustaileko azken egunetan Nafrako gobernuak e, denuntziate denuntziante izatera pasatu hinzela e paian bertan askatu zuela hori ba, espazioaren ustutze ustutzea ez ta aldatua ba orain abuztuan e, ustutze hori agindu ezaketela ba, guk notifikazio hori haso gabe Orduan, abokatuek abokatu ezen gaituztea bizatu, eta onbar gara bat, zagit, kontrolatzen noiz zaildu aldiren, eta espazioen defentsan zentraturik. Uh -huh. Horixe beraz e, nobeda dea, ez da, bidea irekita gelditu dela desalojo, bapateko desalojo hori egiteko, ehoz momentutan. Hori da. Hori da. Eta ze valorazio egiten duzu, eh? lehen egin egintzen uten asanblada bat, hostiala eh? txaldean, ez da, jende txua, jende asko binduzen, eta, eta ze, ze valorazio egin zenuten asanblada horretan ze kontatzen zuen jendeak. Atserre? Ba, valorazio pozitiboa jende askoa zoldu egin zelako, eta jende horren bat jaso genuelako, eta azken batean hori da ere behar duguna, ez? lanean ari gara nahiko orduri eta gure eguneroko lanean sartutak espazioan defentsan eta azkenean laguntza hori jasotzea uzotik beste beste leku batzuetatik ere, ba indarramaten digu aurrera jarraitzeko espazio horren de eta legitimitatea ere espazio hori mantentzeko eta azken batean pozik jende askoa azalduzerako. Eta jendea, nola zegoen e, aserre ere bai, gobernuarekin eta gero abairekin zehazki horregatik? Bai, oza, jendea igual aserreago egertatu aitekena ekin, desalojarekin, gero abairekin askenean upenek egin zuen gauza bera egin aguztu aldean Euskal Jai bezala bagu gure espazioa desalojatu, baina baitare, oza, nik uste daudera, gehiok gure espazioan defentsan, ez? Gure espazioan alde. Orduan, beraieik eskatzen... Diena, ba, hori da. Espazio hori mantenduko den edo ez. Ba, guri babesan matea espazio hori mantentzeko. Mm -hmm. Eta aserre bai, baita ere de aserre dago, mm -hmm. bai. Horain e, artek, komunikazio izan duzu gobernuarekin, orain arteko harremana nolakoa izan da? Bueno, e, <coughs> negoziazio prozesu bat irik izan, Ba, Nafar gobernuak salaketa jarri ondoren eta saiatu izan zen beharri instituzioekin nola baiteko akordiora heldzera baino Nafar gobernuak ba, bueno, negoziazioiek ba, torpedeatu zituen edo ez dakit dola esan azkenean e, euroak jarri zituzten esten balintzak izan zen kiltzak emateko bulta, eta bera egizatzen zuten moduan apurtutako guztia konpontzea eta ordaintzea ez orduan ba bertan berak ziren negoziazioak, eta jakin izan dugun on, ondorengo pausua izan da, e, desalojoa eskatu dutela. Uh -huh. e, apurtutako gauzak ordaintzea zea, <coughs> ze apurtu duzu, eh, zueko orro barrenean? <laughs> ba, egin zarezeko gauzan dirik apurtzeko zartu ginean. <coughs> ez, ez, ez espazioa abandonatur ikutzi zuten, eta, e, ba, zen guztizik Ba, usoenkak ez bete eta eta zobilak lurretik zait e, paretak marrotua bedenna zaarreda eta ba horria. Igok egin dugun izan da espazio hori pixkata to du emmargotu bat eman proiektuak aurreraman espazio hori erabilgarri bihurtu. eta ez guk espazio horre kalte egin diogunik baizik eta guztiz kontrakoa ez. Nego su kontrakua, es, gobernuak ordaindu egin beharko dizukela zuei in zuzen bereikuntza lana egitea. Bai, bai, e, bueno. Bai, bai, bai, kristo lana sartu horretan ta kristo lana indugu baita ere dirua lortzeko, gero auzo lana egiteko. Bai. Bueno invertitu bai, e, lan lanordupilabatu e. bai bai bai hor cuadrilak eta cuadrilak ikusten dira taldeak eta taldeak lanean gauzak egiten bak konponketak egiten eta gero ja aktibitateak antolatzen ezta jabete hauetan zenba gauza egin duzu e, pila bai e, eta gainera e, ora ipatzekoa da nolako mm, referentzialtasuna lortu duen gaztetxa auzoan eta batez ere auzoko gazteetan ez Hauzoko e, gazte mugimendua nahiko hildaz urte batzuk, edo gazte asambrada izan zera eta e, gaztetxearen proiektuak balio izan du berriro ba, gazte pila bat elkartzeko, ez dakizera, proiektu berriak sortzeko, gaztetxarekin lotutakoak eta autonomoak diren beste proiektu batzuk, baino gaztetxean ba, nola baiteko egoitza daukatena edo Eta bai, zentzu harta nahi kopazia gau eh? uh -huh. Gaztetxea ezagutzen ez dutenentzako nola kontatuko zenute zer den gaztetxea eta ze gauzak egiten diren? Zer, azteko, gaztetxean ez da inor bizi. Horre, ez duzue egiten, ez duzue batzuk agian pensatzen duten bezalaxe. Uh -huh. Zer egiten da gaztetxea? Oa ez da egin bizi. Baina, baita, e, badugu ba, proiektua bat, aurrea abeira izan daitekena, hori, e, habita jemergenzia egiteko eh bauri, ez soiliz desalojo bat baldin badago auzoan, beraieskantzeko ba etxe batez. Baina bueno, espazioa San Marko guneak hasira batetik espazio soziala dela. Espazio autogestionatu, auzolanen bidez erekitzen ari dugu eta eh auzolanaren bidez baitare proiektuak martxan jarri ditugu. Ordun gura da espazioia tuntzea E, Baina ez da bakarri keitea, taherna bat edo bakarri keitea liburutegi bat edo gimnasio bat, baizik eta e, leku horiek izatea proiektua bat baita. E, Orduan, e, liburutegia gaiten badugu, ba, liburutegian ematea euskara klaseak, doainik edo e, laguntzea auzoko ikaslei beren ikasgaiak probatzen institutoan edo unibertsitatean. Zagit, ematea baitare proiektu sozial bat eta orain horregaitik hartugu gure burua baitare gune sozial autogestionatu bezala. Eta e, modu berean ere, horrek eman digu erreferentzialtasun politiko bat, gure baitan ere onartu behar lan bat bezala. Mm. E, zen hori itxura mantenduz eta baitare e, eredu bat eraikiz, ez? Be, gazt, gazten zait, e, kolektiboet baina orokorrean baitare gizartean zait, ez? E, langile klasearentzat. Eta hori, ba, orkidezaketena da leku ireki bat balan egiteko zentzurtan, ez? Ez bakarrik izateko bagune bat non azaldu zaitezken bat denbora pasa, baizik izateko lekuat non e, borrokatu e, gizarte aldatzeko, ez? Osea, gaztetxetik kanpora begiratzeko baitare. <hazitzen> Eta izan ere, e, aktivitaten artean, e, asko eta asko izan dira itzaldiak, ikastaroak eta alako aktivitateak, Mai. horretaz gain noski, ba... E, aizialdiarekin lotutako gauzak izan dira baina esate bateako gaztetxean ez da aholako konzerturik egin eh, ez dakize hor arte eta hauzo eh, lagunen eh, molestiak eta basortu dituenak ez, alakorik ez zuzuegin ez? Ez, egia esan e, bizi lagunen kontuarekin nahiko nahiko ondo moldatu gara e, bueno, beste gaztetxeetan egon genina baino beto e, agian E, esperintzaietatik asigut gulako eta gero ere kontuan auki behar delako gaztetxeak dagoela nabarredia plazan eta ondo dakigulako e, ze puntu dauden kokoteraino ba, tabernetaz e, aldezarra bihurtzen jai giro kontinu horretaz eta orduan bai, adibidez pintxopotetan eta irekitzen denean taberna e, bau eko maiketan izten da ba, lehen taberna izten duguna plazan eta Bueno, aparte Gaztetxak ez du emateko horrelako magro kontzerturik prestatzeko eta tokia ez da ez dagokia horretarako. Orduan horrelako ba, eskaintza kulturala prestatzen denean edo, ba, gara beste norbaiteko toki bat bihatzen auzoan. Eh, <hazitzen> e, batez ere hori, ba bizi lagunei kalteze gaiteko. Bai. Eta ia da baita ere, ba, kolokandagoena auzoeredua dela, ez? Eh, ba, nen esan du moduan, ba, astenean jokoan jokan dago behari, e, zein den asialdi eredua hauzan, baina baitare turistifikazioa eta zenbat hoteli erekitzen ahien, e, zenbat igotzen haien alokairuak ez. Ta auzore du horren aurrean baita izan bardu, e, nola baiteko, ba ezagit, esibat edo hasiera bat, e, borroka hori zentzu zaldatzeko, ez? Beste auzore du badat bizirik dagoela e, arro eta... Ozen esateko, eta hauzoa baitare e, borrokatzen jartzeko, bat zentzu ez? Uhum. Oixe, beraz. Zuek argi daukazue zein den helburua zertarako dagoen e, marabilias gaztetxea, e, nola funtzionatu behar duen, zer den autogestioa, zer den auzolana, baina zuek oso gazteak zarete. Zuek e, nola ikasi duzu hori guztia, e, beste esperientzia antzeko batzuk izan dituzten pertsonak ere, badaude gaur egun marabilias gaztetxean, ez da? Zuekin batera lanean. Bai, baina bueno, baino jende duagoa ere bai, eta hori ba, okupazio beste esperintze esperientza batutatik datorrena uso txikia gineanean ezagutu genuen euskal jai besterik ez e, baina bueno azkena markadan eta euskal jai justu ostean egon ziren beste norabaiteko esperientza batzu gazte mugimenduaren arloan egon ziren okupazio saiakerak e, aldezarrean eduki genuen adibidez kalekalde e, eta bueno gusti hoietatik ba balori edo atera ditugu ez pizka bat Bueno, ikusten ere, eh aldezarreko bizi lagunon jende, osea, parte handi bat bizi izan dela, horrelako e, ba, balorekin eta hori bultzatu os bere egunerokotasunen auzoan eta eh le no dei komentatu duenera ekarriz, e, nahiko sostengo ematen ari gutela, ze ikusten dute orain, nola azkeneko urteetan, e, Auzo ba, baorio horiek edo galtzen joan direnez, eta nola ba, gaztetxe honek ba, berpisten ari dituen eta eta nahiko nahiko ondo ikusten dute.: uh -huh. Eta bueno, medikikan aurrera, zer ze, abuztuan beraz, ezin deskuidatu ez momentu bat ere e, zer duzu pentsatu zein izan den da estrategiaa. Bueno, ba, oroz gaztetxean defentsaran zentraturik gaude eta ori, e, gaztetxean zaintzen, Asten horren zaintzan, ez? Hori horrek zehan da 24 orduz. Bai, bai, bai, 24 orduz eta utzi ginez. Baina claro, guk ezin dugu arriskatu gure proiektua astenaan lehen hitzein dugun guztia, ez? Auzo ereduari begira, gure proiektu sozialari begira, espaziori mantentzera biz eh bizirekoa da. Ordun ezin dugu arriskatu espaziori galtzera. Eta hartan gaude espazioan defentsan, eta bilatzen baita, e, ba, besten babesa, beste hauzotako babesa, bez, auz, gure hauzoko babesa, Nafarroko babesa, eta Euskal Herri ausoko abeitare, espazioi indarrez defendatzeko, eta azken batean, proiektu hoien defentsa egiteko, Euskal Herria maian, ze, jendeak ere, e, e, ulerde ezan, ba, espazioi e, proiektu hori, Oiek bearrezkoa diela herri mugimenduan eta auzoetan eta herrietan eta haien defentsa guztien artean e e egin dezagun, uh -huh. e, Usue Eh, Barkos presidentea menche aurrean e, baze, balego zuen aurrean ez ere esanentzen ioketen. <laughs> eh, hatsegro be ki akaso bai. ari direna. Bai, bai, bai. Bai, baina bueno, es ez este match u edo baizik eta ba eh begir... bueno ezagik kontuan diagoa eduki beharko dutela e, horrelako proiektu batekin ez eh beharko dutela kontuan zer den hori guretzako ez bakarrik gasteontzat baizik eta auzo mailan ez e, konturatu beharko litzekela zein olako auzoa sortzen ari diren Eurak eta ba, hori, hotelen jabeak e, Multinazionalen jabeak Ez daki zer Eta ba, konturatu beharko irateke e, auzoko Bistaneriaren parte handi batek Ez duela horrelako e, Auso batean bizina yes. e, Nahi duela mantendu bere bizimodua Eta Eta, bueno, eta nahi duela ba, Bere semea lagak ibiltzea ba, Beste nola baiteko proiektua sortzea Beste balore batzuetak oinarritutak eta hori arrespetatu dela. Mm -hmm. Ez. Da. Hoge, hori guztiak kontuan hartzeko, e, ezer egin baino lehen, maihoenotira. Ikusiko dugu datozen asteotan ze gertatzen den. Guk edo Zimodutan ere espero dugu zuen e, lehenbiziko urteurrena antze bertan ospatzea. Marabillasen nabarrerian, eta nahi balin baduzue e, gu presgaude beste erratsaio bat handikan egiteko duela, ja batzukan izan ginen, e, zuekin oso-oso gustora, benetan eta presgaude berriro urteurrenean arai bateko. Ba, eskerrik asko, e, Ion, e, ]ion no, eskerri. eta Kepa, Kepa eta jon eh, benei izateagatik, eta segituko dugu, noski, ba, honen inguruko informazio ematen aldi oro. Mil esker. Mil <totipasen> Goizeko bederatzi etatik amaiketara, guarda sola zabaltzen dugu Euskal Herria irratian. <totipasen> Udan ZENTRAL ESTA GELDITZEN Disfrutatu giroaz aretoaz musika edota burgoen plazako terrazaz Gainera jate txeko eguneko menua eta asteburuetako menu berezia dastatzeko aukera izanen duzu Errezerrak beheratzila uzortzi bibi zerozazpi sei lau telefonoan Gogoratu udan ere ZENTRAL da zure aukera ZENTRAL giza gozamen gehien akasetzeko ornikuntza merkatua Aprobetxatu koltsoneria gorritxore merkealdia. Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi hoe artikulatu kane eraizgarri erlaxatzeko bezaulki eta iparedredoi zorroetan. Koltsoneria merkealdia, betiko kalitate eta bermearekin. Koltsoneria gorritxo etafa hoita sei biz benjamin zortzi eta urdas Monasterioa berrogeita bat. Koltsoneria gorritso bizi Heddenna. Koltsoneia gorrit. Vive el descanso. Zure enpresarentzako webgunea, aplikazioa edo negozioa interneten garatzeko beharra daukazu? Jabiser zure aukerarik Zure sistema informatikoa berritu edo talangilei formakuntza eman nahi? Jabiser zure aukerarik Nork egiten du zure egitura informatikoaren mantentzelana? Jabiser zure aukerarik hogei urteko esperientziarekin. Berriketa zurik ez gurean konponbidea eskaintzen dizugu. Informazio gehiagorako jabiser.net Altabango. Bigandean abuztuak 12, Imosko xendeneeguna. herritik hasita luzera eta zailtasun desberdinetako bilaldiak artizoa eta produktuen sozketa parte hartzaileentzat, botxatxapelketa eta giro paregabea. Bigande honetan sator sora Imosko udala. Ozorik.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 Agustuane jai eta topaketa askotarako aukera izaten da eta hoietako bat heldu e, den e, igande honetan abendu, oi, abendu <laughs> abenduan ja ja agustuaren 12an izanenda imosko sendeneguna imosko alkatella una duu eta e, josean iturralde gunon caño guno hemen beroak astoratuta zehiru zaizu Ia, abuztu, abendua eh? dena nahaztu? Bueno, hemen herria nahize pixka bat balabil eta nahiko guztora nahize eta egoaizea, baina nahiko hongida goraindik. Oso, hi, primeran. <laughs> Aizu, Hai. konta eldu den i, iganderako ze prestatu duzu, eh? Bueno, ja zazpigarren edizioa dugu, aurten eh? Imozko esen den eguna, eh? Ja zazpigarren adugu eta beti bezala ba dugu ba, gure inguru ingurua eta gure bideak eta gure u, e, udala ezagutzeko hori ba, ba e, eskusa bat eh, izaten da eta hori eh urrengoikandean ba, beti bezala 3 bilbilbide prestatu ditugu eh e, e, neurri desberdinetakoak eh kilometro desberdinetako bilbideak Ba, jende guztientzako egiteko modukoak, izateko. Bai, bai. erasotik e, abiatuko zareten? Bai, e, aurten erasoon kokatu genuen, eta e, egun hori, e, festa egun hori, eta erasotik abiatuko dira, ba, ibilbide guztiak. E. Eta aurten, e, irurtzunekin, konpartituko dugu ibilbide e, luzena, urtero bezala, ba... Ondoko baiararekin edo ondoko herriekin eh, ba, konpartitzen dugu ibilbide luzena, nola baita eh, gure artean ere hemen eh, inguruan elkarre zabuteko eta elkar eh, egoteko. Eta hau luzena izango ditu ama, emeretzi, emeretzi lareun metroko kil, eh, kilometro izango ditu eta hau aterako da goizeko zazpiterritan. Eh, eh, dauka desnibel bat eh, bederat zireun berro eta mar metroko desnibela dauka eta erazotik eh, kontatuko dizut, eh? eh, erazotik eh, lataza, latazatik igoguara, igoko dira trintate eh, base dizara, iruzun gero iruzunera irurzunera, irurzunek eh, erritik gero eh, larraun errekako pasabidera, hortik etxe berri etxe berritik goldaratzera eta bueltan berriz lataza eta erasora itzultzeko Bai. Horrek e, hori, horiko hizeko 7 herritan, eh? aterako da. Eta gero, eh, herri esaten palo, ezatzen kilometrokoa, eh, Sagua, eta hau aterako da pizka berandago, horreko 8 herritan. Eta horreko 8 herritan hasta podiraresotik geren la tasa eta hau, baina berot polita da, eldua gainera, gero hortik Hortzituko gaudetak rinzimentea, eta jatik lukitak asolat. Baina, eh? eh, jo, Jose Angel, hor arazoak ditugu koberturarekin ezakit mugitxerik bai? izanen ote duzun eh, ah, vale. leio vale. baten aldera edo kanporatera ba, txeko? Eh, bueno, Baina, beto? Ba, dirudi, baietza, ber, irugarren ibil falta zaigu, hor, akaso igual egokiena aurrekin esate baterako joateko? Bai? Orain ya uste dute erabate galdu dugula la konexioa saetuko gara berriro berari deitzen eta markatuko dugu berriro Jose Angelitur alderen telefona. <totipa> Bye. Bai, izaietuko gara konexioa berreskuratzen, e, Josi Angel, hortzaude? Bai, hemenago. Bai. <risa> bai, Maztu ilinda. Lehenago, bai, e, koberturaekin pizka mugitzen zara pizka bat, eta konturatu gabe. Bauri, ari ginen ezekin non moztu zaidenen den e, bai, e, erdibi, er, aditu erdi. ditugun hori da. Le, lehenbizikoa bizikoa eh exigenteena, marcha exigenteena, zanen bai, genukenaz, bai, eh 19 kmkoa. Bai. Gero e, bigarrenaren berri mandiguzu 15 kilometro eta berandatsuago bai, bilatzen dena 8 eta hiruharrena bai. falta zaigu. Au, au, bigarren hau 8etan, eh? Ha, bai, mm -hmm. eh hau esan dugunez, ba hori. Eh gero eralata eraso latasak 300 300 eta hortik berriz eraso eta motzena laburrena honet ditu 4 km metro. Eh? eta baterako da marretan eta eraso lataza eraso eh hori familientzako esate bateako oso bai. egokia ezta Bai egokia bai bai bai bai bai hori, hori da Primera, bai. eta elburua zein da, jendeak e, ezagutzea ba, zein nolako xendak bai. dauden, ze bide bai. politak Ta dauden erritzerri? Eh? Bai, hori bai, da, hemen ingurumena, gure ingurumena ezagutzea, eta aldi berean, e, bueno, gure herriak, eta aldi berean ere gure produktuak ere. Ez. Gero prestatzen dugu egitarrau bat, eta nolabait egitarrau hortan egiten dugu harti e xauazoka, e, bertako produktuak ezagutzeko eta daztatzeko aukera. Eta baita ere parte hartzen duen guztiei ematen diogu e, boletotxo bat eta horrekin sozketatzen zo, sozketatzen dugu ba produktuak, eh? Eta gero, eh 12 ba pintxo pote izango da eta eta hori izango du bezala artizago azoka Eta beti prestatzen dugu, ba, konpartitzen dugun herriekin, eta nahi duen parte hartu nahi duen guztiekin, e, olako txapelketako modu bat ez, e, aurreko burtetan egiten genuen, ba, e, herrikirolko froga batzuk, eta aurten irurtzunen badute baditu, eh, joku berezi bat, deitzen de dena botsa, Botsarekin jolaztea, eta ordu pista bat, eta ordu nguk egin dugu ba, eraso prestatu egun hortarako pista berezi bat eta Botsa txapelketa bat egingo dugu. Botsa ezan nahi du, eh, jendeak ez du ezaguten, Botsa ezan nahi du zurezko pilota. Zurezko pilota izaten da. Eta eramaten du e, burni txiki bat, non alde batera pixu gehiago izaten duen, eta da joku berezi bat, ez? E, petan gantzekoa baino hemen eus, e, Euskal Herrian botsa ba, txa, txapetako e, tokiak daudez eta e, jokurako baia. eta prestatu dugu hor eta ingo dugu lehiaketa bat eta irabazlek, pues, beti eramaten dute bazkaltzeko saria, e, bazkari hemen e, goldarazko etxeberri jatetzean beti bazkari bat izaten, dut, izaten da saria txapeldunen Ordun mm hori -hmm. hori izango da bai Primeran, beraz aurten bai. eraso herrian izaren da festa nagusia handikan abiatuko dira ibilaldiak bai. eta antxe gero bagartizahau azoka botxa txapelketa eta giro paregabea inolako zalantzarrik gabe. Bai, bai, bai, hori bai, espero 두고, bai. Aha. Giro ona izatea, Hori bai. da, hori guztia eldu den igande honetan eta hori da, beraz Imozko e xenden egunerako prestatu dutena. Ba, Jose Ángel Ituralde Imozko e alkate jauna eskerrik asko gurekin izateagatik eta bai, bai. Ongi segi segi itsalean orzuek goxo goxo saldetez bai. alantzari gabe, bero zakarreko egun hauetan eta toki parean. Bai. Bai. <laughs> bai, hori da, hori da. Osogi, bileskera, bueno, hori ziki. Bai, bai. eskarkasko zua Agur, bueno, agur, agur. Osoen denok, eman bidea Euskal Herria Euskal Herria irratia! Inkesta galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Euskal Herria Golem, eskutik udako Golem. Golem yamagutzi eretuan eta jatorrizko bertsioan, abuztuaren batetik 6ra, El Jardín de Janet, Pieles. Golem, udako Golem. Uda honetan emaiozu astinaldia zure euskarari abuztuan eta irailean euskara ikastaro trinkoak ikako Arturo Campion euskaltegian. Maia guztiak egaze bat barne informazioa euskaltegiaren webgunean edota bederatzi lauzortzi bibi-bibi lausei telefonoan. Optika Joakim Alforja Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmena arazo mota guzietarako lentilak, edo zen graduazio eta distantzia dako egukituan. Optika Joakim Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko Dal Plaza bat. Zubiriko Gautxori ostatu jatetxeak jai soriontsua copa dizkizue herritar eta bisitari guztiei. Gautxori ostatu jatetxea bertako sukaldaritza egunero zabalik Gautxori ostatu jatetxea Zubiri, festa on. <gülpura> YouTube-n besterik ez zaigu gelditzen e, goizeko maiketarako eta baina orain e, bainu freskagarri virtual bat hartuko dugu betzola izan beharko eh urtegian E, aiozko urtegian, e, izan ziren, hain zuzen ere joan den astean berriako bi kazetari gazte erreportaia egiteko, eta horrein gurekin ditugu. Olatza Azpiroz, egun hon. Egun hon, bai. Uxuei, egun hon. Egun hon, reizko. gazteak zarete, bueno, kasetari, kasetari gai, behin dikaren zuzue bukatu garrera, ez da? Nik euskal filo ikasten dut. Ah, zu gainera hori zuzagara filologoa, bai, zero, bai, hori filologo gai. Bai, bueno, bueno, baina biak azterigai zurtan ari, ara segur Eta diseite berria egunkadian, hemen udanzear lanean eta zenbuzko esperientzia izaten ari da. Gustera? Bai, oso polita, oso esperientzia polita. Eta, asko ikasten gaude. Baina. Bai. Ara, orain horien komentatzen saioa zure lankidearekin eta oso gustera eta ikasteko kasikarrean ikasten dena baina askoz gehiago ikasten ala hemen Hasta gutxian, zeia munduan sartuta, edo gutxura beraz, Ma, sartzen gutxian Lan praktikoa, ah, ikasten da ezta Eta nola lotu, elkarrezketak, nola prezatu, uh -huh. nola produkzioa egin, gero nola idatzi, nola zuzendu mila aldiz. Rarida. Mila aldiz, eh, dira gero bai, bai, repartaiak. Bai, ah. bai Gaina, zuzilologua izan da, ez? Eh, gehiago, igual gehiago. Eh? Luparekin. Bai, ez? bai. Zemo usidazten dute, orain entzuten ez digutela, zemo usidazten dute kasetariek? Oso ongi, oso ongi, bai. bai. Bueno, niriz aia zitzaidan. E, idazteko teknika eta moldea eta guztiz ezberdina delako Osa, adibidez hau erakuslea ez da erabiltzen eta <gülüyor> niri automatikoa ateratzen zitzaidan, albisteetan hau uh -huh. e, jartzea eta eroba itzurrenkera eta ezberdina da, baina bueno, ja rapatu diot Ah, Eri right, right, right. uh -huh. ez berdina delako gara ez. Iazte komodo eta gero kazetariek nien ez horrendik, baina kazetariek iazte komodo gara aldatzen delako ez. Garo, bueno, gainera berriak right. batu du bere estilo liburua oso right. fina eta oso ongi egindakoan right. eta ze hori izan zen e, iritsi eta, eta eman zizuetan lehen biziko kontua estatori estilo liburua. Right. E, euskira taldearekin ere ginen, euskira taldearekin ere ginen, zean talde osan dute zuzen zailekin, uh -huh. eta eta bai, lehen da bizikoa gazetakoa Seguro ir a curle con y... Ongi hartzeko nereba ongi hori Oi, zey, zey, bai. Beraz, au, ez da teori desber, osea importante. Bai, se Beraz hau ez ez existitzen begira, ¿neiz kontura tu? Bai, bai, bai. Nik jasnegie na, berrira kurtsa bigatuko naiz. Ose ongi ba, zureke <susur> uda uanzear Arisate, er Gausaklanche en er reportajea, keliketa, ketabeste, mm -hmm. eta oraingo eta honetan ba izan izantzarete. Eh, ba, bueno, zurekinekoak sarete zagutzen zenuten alde zaurretik ailozko urtegia. Bai, egon anitzen ni bai hemen erreportajea aipatu bezala aste urdina egiten dute askok, kastelekin edo eskoleekin daudenarenik ere, nik asturdinan asturdina dan pasatu noen eta hiten hori bela bela bezalako ekintzak eta jardurak, baina gero bestiera ere, poz bainatzeko eta udainoana naiz da pin baino gehiagotan. Pistinalde mm -hmm. batera utzita delako tokitarai batera naiz hein ez dagoelako gaizki ongi. Bai. Zuk ez zuen zenuen Nik ez nuen aste urdinik izan. <laughs> Baina bai, baina atzera eta bai joaten egin zela lagunekin. Kreston bai, bai. egiten mm, duenean irunean bai. Horixe, <laughs> bueno ni atzo bertan egon nintzen ariotzen, eta hiendetza ikaragarria zegoen normalean badute aparkaleku bat, hori <him> ba, bete atzegoen ireki zuten jarraian, bigarrena. Eta hori ere bete egin zenez, irugarren bat, e, hola, lortzuru handi bat e, zabaldu zuten, eta dena, betea baina oso ongi antolatua. Eh? Iaxan inoretzen gelditu izan gabe e, banatu zituzten zabor bolsa, zozketa mm -hmm. eh, bat antolatu dute. Bai, ongitza indua da, gola nik uste. Bueno, olako egun beroetan jende askorbitzen da, baina ere zentxazioa hain agobioa horik edo eta sartzen nik uste ongi antolatu eta dutela. Bai, tokizabala bai. da, eta zaborrekin bueno, da, eta dagoen arazoa badirudi onpontzen ari dela ei orroi dula urte batzuk hori zenkezka eztaiende eta joaten zela eta gelditzen zela dena plastikoz e, bete eta eta orain bueno pues esfortzu bereziak egiten ari dira udaletik eta ba hori konpontzen gabe Bai, bueno, udaletan arahurtzen den jendean ikusten yondi baten ere aha. hori era aldatu egin dela, ez? Egutzen de ez. Zerbait. Osongi. Konta eguzue, zer landuduzue zeazki erreportajea. Ur gainean eta haizeak gidari. Bueno, lehendabizio, udako serie baten parte da, ze mm -hmm. berrian aurreko hastean zer, e, publikatu ziren reportaje desberdinak, e hori, justo enjustu horietako kiroren da. Ze hori berrian eta udako serieak atretzen ditugu, ba, igual, lastela saia goietan, edo beste estilo bateko edukiekin, eta hori izan laugar nahi zantzen, bela, bela, bela kirol bezala ez, Euskal Herrian, edo mm, inguru bat hartu eta azaltze pixka bat, ikirola barrenetik, eta horak. Eta ba, gu aiozera joan ginen, bertan Nafarrako bela eskola bakarra dagoelako, eta bai, dai, ba, bat, bertan pasatu genuen, egun. Ba, epskaz azaltzea baino kirola zertan datzen, zer horretarako gu ez gara ditu, gaina gutxenez azaltzeko, zer dagoen zen ze eskaintzen den, ta, eta horitzara aurkitu dazak egun, ez ba, daudelako, hemen komentatzen genuen nahi bez, uretako kirola batzutan, igual igualitxasarekin lotzen ditugu bedi, baina, klara hemen nehi baiak eta bestetoki asko lako urteak baditugu lako praktikatzeko, Eta, bueno, ha ditzera emanez, ezaguras ki aztegu inez descubritu gotu berri guaina, bueno, gutxinez, E, orkezteko biskabat dagona. Hori da, balako oh, informazioa behin eta uh -huh. berriz emateako beniegarria izatea. Uh -huh. Beti dago jende berria, ez, Mai, e, ez eretzekien, ahi, bat ze, polita, ze uh -huh. garria, eta hori dago hemen farroan, apuzo pues ez nekien. Uh -huh. Urren egiten duzu erreportaia bera, eta be, beste pertsona batzu, ah, baikira, ez uh -huh. beti dago jende berria. Uh -huh. Eta kontegozu, ez aukerak daude, bela egiteko, kaiaken ere ibiltzeko, piraguismo egiteko, Ba, bueno, gure reportaje bela, Belaaren ingurukoazen, baina, bueno, komentatu zegoen zuzendariarekin bildu ginen, eta ikusi genuen hain praktikatzen zagoen nendea, eta beste kirol batzuk ere baziren, ezo, batzorz. Ba, zeuen Bela, e, kaiak edo piragua eta windsurfa, eta zuzendariak esan zion, e, arrakazta gehien duen kirola windsurfa dela. Ego uh -huh. albitxiago eruditzen zegoen, edo probatzeko zaki bereziago, eta bueno, gero hmm. kirol, lezakitain kirola den, imaginatzen dut bai, ez, baina pedaloa edo da, bai, E, pedalontzi hauek ere egotzen dira, baina hori kirola da? Horre, isan marrizun, kirola <laughs> ez, baina bueno, okera badago <laughs> <baina>, pedalua, <laughs> eta bananoa, eta horiek guztiak. <laughs> baina gutxire zurtegian bueltatxe bat emateko okera ere badago horrekin. Olimpiadetan um, uste dut behin dikanez, bueno, <laughs> probatzeko ere okera badagoa jozen. Eta zer egin zenuten, elkarrizke eta teorikoa, soilik. Bueno, teorikoa baino, ez, ez, ez zundari erekin bildu ginen, egon bine, luze, eta gero e, klase praktiko batean ere sartu ginen. Ah, eta ikastarra hakematen ah. dira, bai, e, ba, ikastarra hakematen dira, estelenetik oztiralera, urte gudantzea harbentzat, atxaldean e, beti e, klase teoriko eta gero murgiltzen dira uretan. Hortzuan, zean, aleristen diren askok, bos, ez dakita horretik nola... Nola, nabigatu bela bainan, bela ontzian, eta hartalako ikastaroak irakasleekin, ba, orduerdi du irauten duten klaseak, eta gero ja, uretara, azte esan zer. Eta nire, ongin, ez uretan baina bai klase teorikoan horiek edo. Eta, ze moguz, esperientzia? Ongi, berez, pff, ni konturatu nintzen, ez daukadala ideiarik. Bela inguruan, ez daukadala ideiarik. Eta nik baino baina komplikatu komplikatuagoa dela. Aba, itzergatik, zer egin behar da. E, aiza ongi ezagutu, e, belauntziaren, bela nola, oza, teknika, maniobra teknikoak eta ongi jakin, eta, ba, ni momentu horretan gonduratu nintzen ba. Bai, oso beharrazkoak girela, eta aurrekoa zalpernerik oso, oso beharrazkoak girela, nik gero, ez da txalupa baten, ez da kita, ez da txalupa, piragoa baten sartzea bezain, Enukasaren simplea, baina gutxinez, belan, nola moldatu, e, belan, bela, lehema eta guztiak bat garrantzia. Eta ahi bat zera aizeaz, e, aiozen gainera, ortegi ortean, madira, naiko, aize bolaren, aldaketa bortitzak gauten dira, apatean, alde batetik jotzen jozen doa aizeak, beste bat, beste tiko, e, gero. Olaturik ez dago, baina zeak badu bere zailtasuna. Bai, da. Eta segun, nondik handa torren ordan hori da, nondik bat duzu. Beste bani obra monta batu, hori. Ez da diner hori, ez dela, holako kerekartatzen dira. Txalupa bera, <laughs> holako. <laughs> bueno, ireuli katea bera arazoa, ez? Baina, bueno, ez da larria. Hori, eta e, zaila da mugitzea, Bela hori, edo erraxa edo asko pisatzen du, edo gutxi, edo... Baga, batez ere, bueno, zure gorputzaren pixuak ere garantzia duelako. E, Komentatzen zuten e, kase teorikon bertan... Eta Bai, haizteak, bai. indartxua denean batez ere, kasi, ba, txalupa alde batera bulsatzen duenean, ba, zure gorputzaren pisuaren beharra duzu. Beste aldera jo, eta... Eta, eta kontrolatzeko bai desnivel hori edo gondaiteken oreka hori mantentzeko bai. Bai, bai, bai, horregatik ikusten dira, ezta hori eolako e, postura harraru nahi bai. kontrolatu nahian eta bela eta izea eta... Bai, eta nik uste fiziko kire ongegon beharra ongegote importante dela lako, Oso, ongi. Eta orduan ez zuke, teoriko egintzen duten eta praktikoare bai esatu zineten, bela ontzian, eta ez, ez, hori ja ez... Ez, ez ez ginen animatu Eta animatu gintuzen nahi, hori esan beharra dagoen egin bai, zen bai. Eta, eta ez duten nahi Estergatiko, latazaren. Venga, kontaklen. Kontaklen. Gia, ya, Ja, bigarren <laughs> egun ezen, este arte azuten haiek. Bai, hori, ya, e, ja, berailek aztelenean aziziren, ba, klasearekin da dena, eta, bueno, baxa, minimo bat bat zeukaten. Guk ez gian egien ezer, hori e, beraien bigarren eguna zen, Eta gasiko hoteltea litzake haienei. Ja, tegenen un casigo le estan ahora eta san en el mundo disfruto de esta laie que ikusi que no en pisca bate ertzetik no lkoa instantan clasea. San en el mundo rengo bad erakotzi ber bai. Eh bad ez bai. Zenba jende ari zen momentooretan ikastaroeiten. Eh, ba, gasekeko, bueno, particular izango baina talde txikiak dira udamer. Eh, beintsatu gutxienez ta hiru kaseta irakasle bat. Mm. Orduan, eh, nahiko hori hurbiltasuna badzen eta nikuzte behartzu dut zen atalpen guztiak zituztela. Ta grotxa lupa berian edo belantzi barkatu. Belantzi beran ego ziren hiru eta irakaslea. Ta mm -hmm. neiko eta eta bai hori izan zen. Etan nolako zen ikaslaren profila? Nolako persoanak ziren edo gazteak? Bueno, gu hiru gizonekin egon ginen. Bai, ez, gaztegiak edo ziren izan da, ez. Nik uste hori ikurtxoan zehar e, ikastertean zehar ikastetxeak ez nira e, astero, izan ere esan zegun zuzen ariak, e, astero unta berrogeita bosti ikastetatzen bai. dituz dela. Bai. ikasle gainera, zakit, ba, nik ustez ez dakit, ba, DBHnik ukuste ez, len ezkuntsako igual ez da. Uh -huh. eh? Nagozitur. Ba, ni dagoen igual udan ez dakit espazio gehioten, plaza geiago eta helduak ere animatzen dira asko. Bai, bai. Orduan, bai. Hasu bai. Profiga neiko zabalata nikusteri gozagonarire badela ez. Ba, bai, bai, bai, bai. Eta goiz partean egiten dira ikastaroak, arratsalde ere, bai. Goio goi, arratsaldean bai. egon ginen klase teorikoan seitan hmm. hasitzen. Seitan hasitzen. Seitan bai. hori da. Gutxienez astetan zakigu. Bai. No? Hori da, ez dakit, igual, e, bueno, eskede, du, imaginatzen dut beste hartu batzutan, beroak joko duela fuerte, astearen arabera, baina gutxi gutxinez gonguinen aztehortan e, egunero atxaldero egin zituzten klasea. Uh -huh. Zeñen ongi. Mm -hmm. Beraz, el lehen gau unan, ez zenuten aukerarik izan e, klase praktikoa ere egiteko, baina gelditu zitzaizu hor. Enor arra eh acaso beste umatean ere bai, kuartatzeko bai bai bai el desticho de umai ez eztrañen nukei esan baina bañera esa orren arraxa oi orren zaila izanen ez eza nahi dute erge familian e, egiten dutenean e, Kirolori… <laughs> – hori <laughs> ez nikusten utzet naikusten dira eta badago chapalkitetan bartatzen den talde bat entrenamendu gogor dituztenak uh -huh. eta baina nikuste kirolenek aukera ikusi dugunaz bentzat, dugunaren gatik bentzat, ba, mm, klase, bueno, onyarrezko batzukin, gutxinez, disfrutatzeko gaukera maten du, gero, ja, ze, maia, tara, iristen azaren, baina nik uste, errezaz esanen, baina ez da zinezkoa inorentzat, nik uste. Bai, Polita, ba, beraz, e, kasetari lanak, baditu bere, ez dakita li zienteak, eta momentu honak ere, bai, dozat? bai, bai, bai guztiz, baditu, bai baditu, oso hongi pasatu genuen, bai. <laughs> eta, e, zebeste, reportaia interesgarriak, edo elkarrezke, eta edo egitea tokatu zaizue Eh, uda honetan leinarten. Bueno, Arigarra festas-festak <laughs> orain, ez dakit beka on ni pertsonen ez gutena bielako edo. Baina bai, udaan, horia, Esteroidu festa ke herriematean. Aurreko hortan zagon zinen eh liza, Lizarrakoi buruz, ezta? Bai, aste ah, honetan berako festei buru. Aurreko. Eta Ast Aureko bueno, astean, ez da, eta ez honetan lizarrako bestei buruz. Bai, hori da, iga, bai. Zidugun, bai. eta gero, bueno, nirenguan egoin zen bat, txala aparta mm -hmm. taleko kide batekin, txala utxuntela apartako kide batekin, ba, holako gai, bueno, ez esan, at, batzutan atemporalak direnak, beste azte-azte pues, ematen diren gauzen ingurukoak, ez da, festak eta halakoak eta, bueno, ala de, denetarik egin dugu, eh? ze, irunean, ba, hori, tukazen dena, tukazen dena eta gustara. Eta, nola egiten duzu ezuek, erabakitzen duzu e, gaia, proposatzen ditzuete, hori nola izaten da? Ezaten digute. <laughs> <laughs> Ez nik uste, lizarra da, aiotzera, aiotzera. Bai, niko uste, bidatzen digute badakitela, ze, bueno, ekomenitza egun, ze, nortzertan ebiliko geniak enguzturago, edo erosoago,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 ahori ba normalean idazten ditugu festakazio baino lehen. Bueno, depende previa moduan eh aurkestekoa den, azaltzeko zer datorren edo bueno, bestela bos kronika zer izan den ez da San Fermine tanto asko, eite baguneko ba, kronika. Ja, uh -huh. egin egin da zagona eta uh -huh. e, publikatzeko izaten dena. Besteazutan uh -huh. ba aurretik hasi e, gehiyo zuke lizarrako festa festa gilorren zen ez aurkestu zen uh hots -huh. dena. Bia un, eh, bai, bai, bia egun lehau ino. Bai, nik eragurrekoan eh, lizarrako justo bo, eh, txupinazo. Zuzuriaren festen hasierako gunean publikatuko zena, beraz, aurkeaztu, ba, gitarra guandolako izanen zen, horren arabera ez zaten da. Beraz, eh, festetan gaiena izanen da prebiak. Ez aizueto katzen, ordo, festeetan ari batea? Mori beste kide batzuk ere gindizandote eltokatzen. E, eh, gukein festeetakoa sanferminetan egin <mucho> bai, egin ezen, ze hurbil dutukatzen... Murgil dutagiroan... Boso murgil dutak... <gül> bai, oso, eta alako. Eta zen buziko ze, ze, ze esperientzia izan zen hori, mikrofonokin, grabadurarekin joatea eta... Naiko eromen esan den du. Ero mena batez ez, eze, bueno, sanferminiak bakiko, irinakoak izan da, bakiko, nolakoak izan da, eta, naiko, haber, entretenitu, baize, lan izan egin egin da, egin eh, egin, baina gustu ere eta, bueno... Festa giron nekotea, bueno, gustora ere egiten da ikuste. uste. Giro da, eta, bueno, ni edo morean nekin hartzen badudimaduzu, ba, gustora egiteko gozak. Primera, eskuartean, zer daukazu eurain, zein zen da, burrenkoa? Eh, Nirea eh, gaztetxeko desalujaren da, bai. Oain, ba, txepetan egon dira hemen. Bai, ikusi ditutu, hain. Ia, ba, ilkarrezkietatu ditutu hor, ba, zen... eta rafan. <laughs> kasi, kasi, gez? Behar odi, bai, bai, bai, bai, bai. Da, sori, uxue. Ba, nirek esan da, orain bitxikon ez zer eta berdez ja teniotena Ah, orain esan bai, ditut. Orain, orain amaiketa. Ikinatzen dut oso. Bai, Oraintxe eta hartuko eta berdez datorren. Bi kai. Lehenan, ba, uxue errei eta olahat azpiroz benetan eskerrik asko bihoi gurekin izateatik. Zorionak egiten ari zareteen reportajea zoragarri guztengatik, deskuito batean Pulitzerra ira baziko duzu, eh, munitz batean. <laughs> eta uda ona pasa, bueno, uda, agusto azegoei daian berriro klasera, Uhum, Bait, bai, zenbagarren, maila egin barduzue laugarren, eta, eta laugarren nik ere bilbon eta alatzekazteizen bai, oso, gi, primeran bueno, pues, eskerrik asko eta eskerrikasko zuri, zuri. erarte Guarda Sola goizeko bederatzi etatik amaiketara Euskal Herria irratian Right, this next band from Barcelona. It's in Catalonia, okay? And they're gonna come and entertain you and make you dance and sing all night long, so please make a big, big welcome to Cherango! Assaltarem la ciutat de les tristos. Respirarem el fum del poble i l'aire dels senyors. Hem Mil somnis i una ilusió L'esperança Llun d'aquí 40 lladres S'han repartit al món Assaltarem La ciutat de l'Estristor Gure gaurko saioa, gure gaurko guardasola Gaur bereziki kontuzibili Bero tzarra datorreta Goratu eta masei Gradutara inoiritxiko garela errekusten dute Beraz kontuzibili Itzalean bada hobe, Eta goratu ordu bat aterrietan Eme txizan engaitzu berriro Egun honetako informazio guziarekin Gero arte.